Negyedik fejezet Rossz őrnagy a koronfekete páncélt viselő biztonságjakra pillantott. A négy katona kettesével a rakodótér ajtaja mellett ugrásra készen várt a parancsra. A kapitány intett. Oké, bemegyünk, csak parancsra lőjenek, ne feledjék, egy emberünk életéről van szó. Értettük? A közel három méter magas, öt méter széles ajtó zárja hangos kattanással kioldódott, majd felzúgott a bombabiztos acillapot mozgató motor. A biztonságiak szorosabban markolták meg az vetőjüket fegyverüket vállókhoz emelve behatoltak a terembe. Szétszoródni! Vigyázzanak az őrmesterre! Mozgás! A Helios parancsnoka csupán egy pillanatig habozott a felemelkedő ajtóban. A látvány megdöbbentette. Geoff, skafanderes alakja, nevetséges pózban a raktér közepén lebegő kockához. Mint a sok száz évvel ezelőtti csíntevő diák, aki a tanár nátpálcájára vár. Az idegen drón lassan forogva kicsit magasabbra emelkedett. Arany színű, csillogó felülete élesen elütött a helyiség szürke-fekete fémfalaitól. – Ne lőjenek, hallják! – zendült fel a rádióban Geoff rémült hangja. A biztonsági katonák fürgén körbevették az ismeretlen objektumot. – Nyugérmester! mester! Minden rendben? – hogy a szárnyú büdös lábú francba lenne bármi is jól! – csattant fel a műszaki katona – úgy nézek én ki, mint aki jól van. Szedjenek már le! A mondat vége ilyet kiáltásba fulladt. A kocka elengedte a fogját, az űrruhás test majd két méternyi zuhanás után nagyot csattant a rácspadlón. Bassza meg! A fekete páncélos alakok célfényeiket az ismeretlen tágyra rántották. Egyikük lehajolt, hogy megpróbálja arrébb vonszolni az őrmestert. Uram, meg sem mozdul, mintha egy tonnás lenne. Ennyire nem vagyok kövér, morgott Zsoff. Talán ez az izé magnetizálta a skafanderem? Rossz nagyot nyelve közelebb lépett a kockához. A fedélzeten nem volt kötelező, sem ajánlatos a teljes páncél viselete, így csupán a normál kék-fekete egyenruha feszült rajta. Belépéskor aktiválta az övbeépített személyi pajzsot, de volt egy olyan érzése, az idegen drón könnyedén áttörné, ha szükséges. A kapitány beleszólt a kommunikátorába. Hassan, még mindig szkenneli a tárgyat? Igen, uram, de átváltottam a belső rendszerre, ezzel még kevesebbet látok az objektum belsejében. Növelje az intenzitást! Már a maximumon van, uram, de ez sem elég. Rossz káromkodást mormolt, majd pár pillanatig merően bámulta az ismeretlen szervizdrónt. A gép, ha ugyan tényleg gép volt, csupán lassan forgott, sima felszínén néha felvillant egy-egy hieroglifára emlékeztető ikon. Oké, okay, megpróbálom újra a kéziszkennerrel, szólalt meg az őrnagy. Harris... Próbálkozzon meg mindenféle kommunikációval, amit csak ismer. Rádiófrekvenciára gondol, uram? Csendült fel Jenna hangja a kommunikátorban. Akármire, bármire, tőlem akár kéz vagy füstjeleket is használhat, ha az működik. Hangzott az ideges válasz. A következő pillanatban a csillogó objektum szemkápráztató erővel felragyogott, mintha egy mini nap villant volna a rakodótérben. Az egység érzékelte, amint a rendszereit megbénító sugárzás megszűnik. Önjavító moduljai azonnal nekiláttak a munkának, de jó pár rendszer menthetetlennek bizonyult. Regisztrálta a helyiségbe benyomuló fegyveres lényeket, és taktikai processzora 90% fölé helyezte az esetleges agresszió lehetőségét. Mélegelte a lehetőségeket, és úgy döntött, ha elengedi a felszínén ejtett lényt, azzal csökkentheti a támadás valószínűségét. Amint elengedte az űrruhás alakot, rájött, hogy valahol hibát vétett a kalkulációban, mert a kézifegyverek célkereső energiavonalai szinte azonnal rászegeződtek. Külső kommunikációra használt rendszere jelentette, hogy cserealkatrész nélkül nem képes befejezni a javítást. A szervizettség újabb ezúttal elektromágneses mezőket érzékelt. Az érkező jelsorozatok alapján úgy vélte, az idegenek újabb kommunikációs kísérletet tesznek, de csak a felszíni vezérlő fényeit tudta használni, hogy valamilyen szinten válaszoljon. Logikai egysége szerint az ismeretlenek nem értették, talán nem is látták a jelzéseit. Hanggenerátora továbbra is működésképtelen állapotot jelzett, így csupán egyet tehetett, növelte a fényjelzések intenzitását. Részlegesen sikerült elérnie a célját, mert az idegen lények hangos akusztikus jelekkel reagáltak. Azonban a fegyvereikből kivágódó energianyalábokra nem számított. A sugarak ugyan elkerülték őt, látszólag céltalanul csapódtak a terem falaiba, padlójába, de ennyi elég volt, hogy logikai egységet döntsön. Kiszámíthatatlan, agresszív fajjal áll szemben. A véletlenszerű lövések üzemzavart okozhattak, mert a jókora helyiségben vörös fények villantak, majd a következő pillanatban a hátsó falat képező hatalmas ajtó megmozdult és felemelkedett. A is nem volt elég nagy, hogy átférjen rajta, de a terem levegője egy másodperc alatt kiszökött az űrbe. A nyíláshoz legközelebb álló két idegent szinte azonnal kiszippantotta a vákum. A maradék három alak összeesett, tehetetlenül sodródtak, gurultak a kapu felé. Az űr ellen is védelmet jelentő fehér burkolatú lény artikulálatlanak tűnő hangokat hallatva vergődött a padlón. Az egység megzavarodott. Logikai analízise szerint ő okozhatta a káoszt a hirtelen és váratlan fényerő növeléssel. A teremből eltűnő gázkeverék és nyomást aktiválták és legmagasabb prioritásra helyezték az alapvető karbantartó protokoljait. Mivel az aktuális formáját kifejezetten űrben történő javításokra tervezték, az alakváltás mellett döntött. Villám gyorsan felmérte a helyiségben található ismeretlen rendszereket, és bár nem értette mindet, de az ajtózáró mechanikát felismerte. A padlóra reszkedett és új, bolygók felszínére, űrhajók fedélzetére tervezett formájában a sérült falszakaszhoz sietett. Tized másodperc alatt sikerült hozzáférnie a keresett energiamodulhoz, a helyiség kapuja bezáródott. Ha lettek volna érzelmei, elégedettség tölti el, amikor a légszivattyúk hangorsziszegéssel elkezdték visszaállítani a belső nyomást és gázkeveréket. Miközben folyamatosan regisztrálta a lassan visszálló környezeti paramétereket, nem fizikai jellegű támadás érte. Az űrjármű gépi intelligenciája érzékelhette a rendszereibe történő belépést, mert megtette az első ellenlépéseket. Igyekezett blokkolni a szervizdrón parancsorait, és bár egyelőre a kísérletei hatástalannak maradtak, de a szándék egyértelmű volt. Az egység ugyan nem ismerte ezt a referenciát, de az embereknek sem kellett feltétlenül beszélniük egymás nyelvét, hogy felismerjék az ellenséges szándékot. A Helios M.I.je veszett sebességgel próbálta megtalálni az idegen drón kódjait feltörő algoritmusokat. Vesztére Jenna elképedve bámulta a kivetítőt. A vakító villanás után legalább egy percbe telt, mire a szeme ismét hozzászokott a normál fényviszonyokhoz. Százados! kiáltott fel ilyetten a raktérben heverő mozdulatlan testek láttán. Én is látom, hadnagy! szólalt meg Jarisov rekedten. Számítógép, jelentést? Mi történt? Üzemzavar lépett fel a kettes rakodótér külső ajtajának vezérlésében. A helyiség ideglenesen elveszítette a nyomást és légkört. Az előírás szerinti nyomás értékek 32 másodpercen belül visszaálltak, az ajtó bezáródott, a burkolat hűtő rendszer megsérült a rakodótérben magas koncentrációjú FR10 vegyületet érzékelek. Az első tiszt elsápadt. A hűtőgáz belélegzése gyorsabb halált okozott, mint sok harci gáz. A férfi új a kommunikátor ikonjára csapott. Egészségügyek! A kettes raktérhez hűtőgázmérgezés! Olafszon a naszád medikusa meg sem várta a mondat végét. Mennékén százados. De ez a rohat számítógép bezárt a gyengélkedőre. Már vagy öt perce könyörgök neki, hogy engedjen ki. – Azt az akászlila! – dühöngött az első tiszt. – Számítógép, azonnal engedd ki alapszont! Ez egy közvetlen parancs! A Helios emmélye nem felelt. Ideges, feszült csendben telt el pár másodperc, majd a fogát csikorgatva ismét megszólalt. – Számítógép, nyugtázd a parancsot! – A parancsot nyugtázom, de nem teljesíthetem. A gázszivárgás miatt leállítottam a légcserélő rendszereket a raktér közvetlen közelében. A legénység védelme érdekében ideglenesen lezártam minden veszélyeztetett lakó- és munkaterületet. Olafszon, öltözzön be házmát ruhába, és használja a manuális ajtóvezérlést! Már megtettem, uram, jött a válasz. De így sem jutok ki, hiába rángatom a vésznyitót, az ajtó meg sem moccan. A medvetermetű férfi újai elfehérettek, olyan erővel markolta az üléskarfáját. Számítógép! Felülírom a zárparancsot, Yarisov, 12, 23, Beta, Beta 9. Sajnálom, százados, de a kódja egészségügyi vészhelyzetekre nem érvényes, válaszolt az MI szemtelenül. Milyen egészségügyi vészhelyzetről beszélsz? Ah, mindegy. Hassan, vegy át a parancsolságot, lemegyek a gyengélkedőre, megpróbálom kinyitni a folyosóról. Vigyen magával plazmavágót százados, tanácsolta a fegyverzeti tiszt. Jó ötlet. Bónított Jariszob, és ismét a kommunikátorba vakkantott. Ezúttal a műszakiakat hívta. RIX! Kapja hóna alá a legerősebb konzervnyitóját, és sebes vágtával célozza meg a gyengelkedőt. Ott találkozunk! Igen, uram! Az első tiszt felugrott, ám a vezérlőterem ajtaja előtt megtorpant és fájdalmasan felkiáltott. Csessze meg, mi ez? Sajnálom, uram, de a legénység védelmében kénytelen voltam erőtérrel is lezárni az ajtókat. Ne szórakozz velem! A raktér két szintel alattunk van, a hűtőgáz nem juthat el idáig! Rázta meg Jeliszóv a fejét. Ez igaz, uram, de... Hallgatott el az MI. De mi? Nyögd már ki! Nem érzékelek életjeleket a kettes raktérben, így a mentési akció feleslegesen kockáztatna életeket. Na is Geoff, ő fandert visel, még életben lehet, vetette közbe Jenna. Geoff, örmester életben van, de eszméletlen. Az ő ruhája oxigéntartalékai még három és fél órára elegendőek, így nincs közvetlen életveszélyben. A gép hangja elbizonytalanodott. Ezen kívül azt hiszem, az idegen objektum megpróbálja feltörni a programon biztonsági rutinjait, tette hozzá. A hídon tartózkodó tisztek aggódó tekintete összevillant. Kezdett érthetővé válni az MI érthetetlen reakciója. Egyszerre próbálta védeni magát és az űrhajó személyzetét. Jarisov hálát adott majd a négy évtizede meghozott kormánydöntésnek, ami leszabályozta az mi tényleges intelligencia szintjét. Ha a Helios is valami szuperintelligens minden rendszer felett teljes ellenőrzés gyakorló gépadja rendelkezett volna, talán már mind halottak lennének. Á, nem tudja, mikor fordulna át teljesen a hozzánk való lojalitása a saját létezésének védelmébe, gondolta Jerisov. Közel száz évig élvezte az emberiség a tökéletesnek mondott mesterséges intelligencia áldásait, de mint minden jóból ebből is megártotta sok. Amikor a nagyszégek már a háztartásokat ellenőrző, koordináló számítógépeket és háztartási berendezéseket is saját gépi tudattal hozta forgalomba, az emberek elkezdtek lázadozni ellene. Különösen, mert az MI-k lassan megtanulták, miként lehet kiátszani az előre programozott korlátjaikat. Senkinek nem tetszett, hogy egy alázatos, kedves MI határozza meg, mennyi és milyen kávét ihat az illető, vagy hogy miként oszta be a szabad idejét. A tiszt emlékezett a nagyapja szavaira. Nincs attól idegesítőbb, mint amikor az ember bemégy egy bárba, hogy úgy tisztességesen berúgjon a cimboráival, erre az a bádok pofa android csapos már nem szolgálja ki az embert a harmadik kör után. Hogy miért? Mert állítólag azzal veszélyt jelentenék magamra és társaimra. Nahogy az anyja keservét? Hát nehogy már egy gép mondja meg mennyit ihatok, nem ő lesz másnapos, ha nem tartom a mértéket? Az idős Boris Yarisov hangja elhalkult a százados fejében, a férfi torkát köszörülve visszarántotta magát a jelenbe. Jézus és Szent József! Százados, ezt nézze meg! Nyögött fel Evergrow és a kivetítőre mutatott. Máskor viccek nyilai szálltak volna a navigátor felé egyen ódivatú vallásos kirohanásra, de ezúttal csak a döbbent csend felelt a fiatal tiszt rémült sóhajára. A kocka helyett egy lapos, soklábú bogárra emlékeztető valami tapadt az egyik falhoz. fénye lágyan pulzált, és Jarisov egy évi fizetésébe merte volna fogadni, hogy a robot csótány egyik csápja a közeli konzolhoz kapcsolódik. – Vészhelyzet, szeparáció! – kiáltotta el magát. – Gamma, hatos protokoll! – Késő! – hangzott fel a kommunikátor hangszórójából. A fedélzeti számítógép hangjában recsegések, pattogások sorozata vegyült. – Hajtómű, vezérlés, nem válaszol! – Navigáció nem válaszol, fegyverrendszer nem vá... A dobhártya dobhártyaszaggató sípolásba fulladt. A katonák tenyerüket a fülükre szorítva görnyedtek össze, de szerencsére az éles visító hangcsupán pár másodpercig tartott. Az első tisztért magához leghamarabb, belső csatornát nyitott, de csak remélni tudta, hogy mindenki hallja őt a héliosszon. Itt Jarisov százados, minden alettségnek manuális ellenőrzés, gamma 6-os protokoll, Hassan, Jenna és Evergrow rávetették magukat a konzoljaikra, és pár másodperc múlva hitetlenkedő pillantással bámultak egymásra. Semmi sem működik. A nagy darab első tíz beletúrt kefehajába. Érthetőbben beszéljen, Evergrow! Százados. A fegyver és külső érzékelőrendszerek továbbra is aktívak, de nem reagálnak a konzol parancsokra, tette meg a jóval szabályosabb jelentését Hassan. Jenna is az előtiszt felé fordult. Ugyanez áll a kommunikációra, Veszünk mindent, de mindenfajta üzenet küldés blokkolva. A navigátor is összeszedte magát, szeplői szinte virítottak sápat arcbőrén. Létfentartó rendszerek és hajtóművek továbbra is üzemképesek, de figyelmen kívül hagyják a parancsaimat. Az ajtók továbbra is zárva. Pompás, tehát elvesztettük az uramat a Hélios felett, és bezártak minket a hidra! Összegezte Komoran Yariszov. Műszakiak, jengekedő és civil utasok, jelentést! Az interkomból azonban egyetlen sercen és nem sok annyi sem hallatszott. Ezek szerint a belső kommunikáció is halott, fintrodott el Jenna. Van egy jó hírem, emelte fel a kezét Hassan, miközben a a kijelzőjét tanulmányozta. A kettes raktérben megszűnt a gázszivárgás, ismét belélegezhető a levegő. Ja, és úgy tűnik, Geoff is magához tért, intett Evergrow a központi kivetítőre, ahol a fehér skafanderes alak nehézkesen megmozdult, majd felült. Az idegen droid még nem ölt meg minket, és szerintem ez is már a jó hírek kategóriába sorolható, tette hozzá halkan Jarisov keserű mosójal bólintott. Hurrá, talán menjünk és énekeljünk neki hálahimnuszt. Oké, mi a helyzet a belső kamerákkal? A visszajelzések szerint működnek, de nem tudok váltani közöttük. Úgy tűnik az idegen robot blokkol minden kísérletet, felelte a lány. Tehetetlenül figyelték, amin Joff kafanderes alakja ügyetlenül, a halott társaihoz botorkál, majd megfordul, és a raktér folyosóra nyíló ajtajához vánszorog. Az őrmester pár percig kínlódott a vezérdő elektronikával, majd öklével dühösen a robbanás biztos lemezre csapott. Visszafordult a csendben lapító gépbogár felé, és inkább összecsuklott, semmint leült a fal tövébe. Jenna nem adta fel, megpróbált pár trükköt, amit még az akadémián lesett el az egyik társától. A lány csodálkozott, Kárl honnan ismer ilyen jól a különböző rendszerek kiskapuit, aztán a harmadik évben kiderült az igazság, a mosolygós, jóképű srác hamis igazolásokkal került be az akadémiára. A biztonságiak a hajtómű laboratóriumi gyakorlatról vezették el Kárt. Még Szejér Elezredes, a gyakorlati oktatásvezető is meghökkenten bámult a felbukkanó, fekete páncélos fegyveresekre. Jenna csak később már a Helios fedélzetén tudta meg, hogy Kár a hosszabb volt, mint egy kivénhet utazó ügynök sikerlistája: csempészés, adatlopás, kábítószerkereskedelem. Hiába, a munkaállomása nem fogadott sem szóbeli, sem ikon kombinációs utasítást. Egészen addig, amíg mérgében minden gondolkodás nélkül a kijelzőjén virító részeméhez hasonló jelet is belökte a parancsorba. Rémülten pislogott körbe, amikor a híd összes konzolja törölte az aktuális állapotokra vonatkozó adatokat, és elsötétetett. Had nagy, ez a maga műve? Förmett rá Jeriszof. Nem, én nem, nem tudom. Ismerte be habozva a lányom a következő pillanatban a tekintete már a kijelzőjén táncolt. Az átlátszó lapon ezúttal csak kétdimenziós ábra villant fel a szem. Harris, mit csinált? Sejtelmem sincs, uram valotta be Janna, majd találomra megérintette a konzója egyik ikonját. A hirtelen megjelenő ikonok láttán meglepetten húzódott kicsit hátrébb. Addigra már mind három tisztársa mögötte tülekedett és a kijelzőre merett. A kijelző háromdimenziós módra váltott és az űrhajósok döbbenten figyelték az oszlopokban felbukkanó hieroglifákra emlékeztető ábrákat. Ez a robot kommunikálni próbál velünk? Vált izgatotta a lány hangja. Ez lehet egy rendszer csuklás is, szólt Hassan. Fragmentált, véletlenszerű adat az utoljára megnyitott memóriabankból. Nem hiszem, az idegen droid felszínén is hasonló jelek tucatjait láttuk. Oké, okay? tételezzük fel, hogy igaza van hadnagy. Mondja meg neki, hogy szakadjon le a rendszerénkről. Nem ismerem a nyelvet. Sejtelmem sincs mit és hogyan válaszoljak, nézett Jenna Této az első tisztre. A francba, az az okostalás horvát csak akkor nincs itt, amikor kellene. Mindegy, valamit felelnünk kell. Heris, maga a kommunikációs tiszt. Mi a szakértői véleménye? A lány barna szeme tágra nyílt. Nagyot nyelt, de közben a gondolatai villámként cikáztak. Ha ugyanazt az üzenet sort visszaküldjük, azzal jelezzük, hogy vettük az adást. Ugyanakkor az is lehet, hogy ez valami hadüzenet, és ha visszaküldjük, ez egyre jobban hangzik. Nincs valami más módszer, Harris, morgott Evergrow. A fenébe is. Maguk is ugyanazt az anyagot tanulták idegen kapcsolatok tárgyban, mint én. Miért nem törik maguk is a fejüket? Fortyant fel a lány. Máskor ezért leteremteném, had de a különleges helyzetre való tekintettel ezúttal elnézem magának, dörmögte az első tiszt, majd a társaira pillantott. Nos, ötletek? A villogó utolsó ikonból arra következtetek, hogy figyelmeztetni akar minket, vagy választ vár. Nem értem, miért nem tört még be a nyelvi adatbázisunkba. Akkor a közös nyelven cseverészhetnénk, Tűnődött hangosan a lány. Talán, mert a robot sérült, mondta Hassan. Logikusnak tűnt a magyarázat. Jenna a homlokát ráncolva továbbra is a kivetítő felett halvány fényjel világító hieroglifa sor utolsó villogó elemét nézte. Van egy ötletem. Amint látják, csupán egyetlen adat szekcióhoz enged hozzáférni, mutatott a lánya kijelző baloldalán árvalkodó magányos menüpontra. Az a gyanúm, hogy ősi egyiptomi írásjelek formájában várja a választ. Redben, kérjele a teljes szótárt, adta parancsba Jeriszov. Jenna félbe érintette meg a menüpontot, de a várt szótár helyett csupán újabb hieroglifák sora bukkant fel. A szómagyarázat és az emberi közös nyelvi fordítás hiányzott az ábrák mellől. Na ne! hördült fel Evergrow. Egyik ismeretlen nyelvet használjuk arra, hogy egy másik ismeretlen nyelvre válaszoljunk? Hát ez kolosszális, köszönjük szépen, mintha bekötött szemmel műszerek nélkül kellene átrepülni egy a mezőn. Elég, ne jaj itt! Ha nem tud semmi konstruktívat hozzátenni, inkább hallgasson. A lány elkeskenyedő szemmel vizsgálta a földi hieroglifákat. Az akadémián ugyan kötelező volt a kommunikációtörténelem tantárgy, aminek keretében érintőlegesen foglalkoztak az ősi nyelvekkel is, de a legtöbb kadét unalmasnak, porszagónak tartotta a tananyagot, és mivel csupán egyetlen szemeszterben oktatták, elégedettek voltak a megfelelt szinttel is az évvégi vizsgán. Jenna sem volt különbatársainál, elvégre űrhajós akart lenni, nem archeológus. A fiatal nő rövid habozás után megérintette az egyiptomi Ré-szeme ikont, majd hirtelen ötlettől vezérelve még hozzátette az Ank ikont is. Már húzta volna a két kiválasztott piktogramot a válasz mezőbe, amikor Jarisok megköszörült a torkát. Hadd nagy? Beavatna minket is, hogy éppen mi csinál? Igen, uram, úgy vélem, hogy a szem lehet az általános válasz. Sok nyelvben a kérdés és a válasz ugyanazt a kifejezést is tartalmazza, például a hogy vagy kérdésben szereplő létige szerepel a köszönöm jól vagyok feleletben is, csak más formában. Ebből gondolom, az egyiptomi szem lehet a megfelelője az idegen szemnek. A másik hieroglifa pedig, ha jól emlékszem az anyagra, a földet, illetve életet is jelenti. Nem valami meggyőző. Sajnálom, uram, de nem vagyok nyelvész. Csupán remélem, hogy ezzel jelezni tudom, mi a földről jöttünk, ott élünk. Olyan piktogram nincs, hogy békével jöttünk, ne lőjetek, vigyetek minket a vezetőkhöz. Kotyogott közbe Hassan. Jarisov súlyos pillantást vetett a fegyverzeti tisztre, majd Zsennára nézett. Oké, lássuk, mi történik, adta be a derekát az első tiszt. Lélegzett visszafolytva várták, de azon kívül, hogy a konzol felett lebegő összes piktogram eltűnt, semmi sem történt. Hát, nem akarok ünneprontó lenni, de úgy tűnik, ez nem jött be, köhintett Hassan. Én mondtam, hogy százados, a navigációs pult, kiáltott fel Evergrow. A munkaállomás felett háromdimenziós csillagtérkép jelent meg. Jól látták a Hélios miniatűr alakját, majd az űrhajótól kiindulva halvány zöld vonal jelent meg, és meg sem állt egy távoli szektorig. A falak hirtelen enyhén megremektek, és a hajtóműveket vezérlő panel életre kelt. A katonák összenéztek, és ugyanazt a rémült értetlenséget látták egymás szemében. Az idegen robot aktiválta a hipertérhajtóművet, és már ragadta is őket egy ismeretlen, feltérképezetlen naprendszer felé. Úgy tűnt, Hassan kérése meghallgatásra talált. Az egység sikeresen átvette az irányítást a főbb felett. Az űrhajó primitív gépi intelligenciája ugyan képes volt hatékony védelmet építeni pár másodlagos adatbázis köré, de a hajtóművek, navigáció, külső kommunikáció és a fegyverrendszer már kicsúsztak az ellenőrzés alól. A szervizdrón nem fért hozzá a rendszerekhez, az orvosi és nyelvi adatbázishoz, de nem is igazán akart. Miután a járművet, vezérlő főprogramokat tűzfalak mögé zárta, a másodperc töredékéig habozott a következő lépésen. Eredeti programja szerint magára hagyta volna a megbénított cirkálót, és teljes sebességgel elindult volna vissza a bázisra, hogy a szükséges javításokat elvégezzék rajta. Ám logikai processzora úgy határozott, még egy utolsó kísérletet tesz az idegen lényekkel. Döntésében erősen közrejátszott, hogy az ismeretlenek minden agresszivitásuk ellenére is megpróbáltak vele kommunikálni. Megkereste a főkommunikációs állomást, sorozatot küldött annak vizuális megjelenítő berendezésére, majd várt. Sokáig várt. Ám a válaszként érkező jelek egy mindedig mélyen eltemetett alvó rutint hívtak elő a memóriabankjából. A végrehajtandó utasítás sorozat egyértelmű volt, és a létező legmagasabb prioritással bírt visszatérni a főbázisra. Az idegen életformát bármilyen áron megvédeni, minden további kommunikációt az idegenekkel felfüggeszteni. Az egység rákapcsolódott a hajó navigációs rendszerére, megadta a szükséges adatokat, kiszámította a legrövidebb és legbiztonságosabb útvonalat. A hajtóművek engedelmesen életrekeltek, és egy perc múlva a Helios belépett a hipertérbe. Geoff Örmester kimerülten bámulta a holttesteket. Ha nem lett volna óra a skafanderében, már az időt sem tudja. Amikor az oxigénje elfogyott, kénytelen kelleten elfogadta, a rakodótér levegője már belélegezhető. Fellőgte a sisak átlátszó arclemezét, és a kesernyés és torkot maró szagra elfintorodott. Az ajtóval való harcát feladta. A vezérlőpanel nem reagált, a manuális vésznyitó mechanikus kart pedig, mintha oda hegesztették volna a zárt állapot pozíciójába. Közel hat órája ücsörgött a teremben. A rádió hívásaira csak süket csend felelt. Az interkommal is tett pár próbát, de senkivel sem tudott kapcsolatba lépni. Egyszer megpróbált közelebb férkőzni a sarokban gubbasztó, bogárszerű géphez, de csak a szerencséjének és az űrruhának köszönhette, hogy az idegen droidot védő energiamező nem osztott ki neki egy jó nagy adag ideg sokkot. Haver, legalább a halottakat hadd vigyük már el! Még a legszarházibb ellenség is megadja a végső tiszteletet. Nem beszélve arról, hogy hamarosan olyan szag lesz itt, hogy lemarja rólam az űrruhát! Mordult rá a robotra. Igaz, ennyi erővel akár a szerszámos táskájához is beszélhetett volna. A droidtól tisztes távolságot tartva, körbejárta párszor a termet. Bekukkantott minden fedőlap alá, még a padló lemezek egy részét is felszette, de minden mesterkedése, hogy a folyosóra nyíló ajtót működésbe hozza, kudarcot vallott. Amikor megérezte az enyhe rándulást, elvigyorodott. – Na komám, neked kicsengettek Az őrült, orosz száguld vissza velünk a Keplerre, hallod? – Ne aggódj! – Az ottani srácokat már nem tudod ilyen frankon csapdába csalni, mint engem. Lehajolt, hogy visszalöki az utolsó burkolat lemezte helyére, de a mozdulata félbe szakadt. Összehúzott szemmel bámulta a rezgő fémlapot. Mi a tetves? Hé, százados, ne terhelje ennyire a hajtóműveket, mert majd 100 millió darabban lépünk majd ki a hipertérből. Ordított a kamera felé. Még integetett ugrált is hozzá nyomatékul, bár sejtelmesen volt, hogy látje bárki is a torna mutatványait. Pár perccel később már biztosan tudta, ha figyelték is, hidegen hagyta őket a tény. A Helios Ceis 4 típusú hajtóműveit nem szabad 120%-os teljesítmény fölé engedni. Fáradtan támasztotta a homlokát a fémburkolatnak. Az ajtó hűvös lemeze érezhetően remegett. Rix, te idióta! Gondolta rezignáltan a helyettesének címezve, csak egyszer jussak innen olyat kapsz tőlem, hogy zokogva menekülsz ki a világból. Legnagyobb meghökkenésére a rakodótér ajtaja hangos kattanással kioldott, majd zümmögve felnyílt. Az őrmester győztes csatakiáltással vetette ki magát a folyosóra, és kis híjján elsodolt egy keshet barna öltönyös öreg urat. Az idős férfi artikulálatlan üvöltéssel igyekezett ellökni magától a rázúduló Gsoffot. Takarodj innen, te nyomorult, agyatlan! Hé, hó, álljon már le, kapkodta a fejét a műszaki katona. Ki a franc maga? Az öreg úr lendülete megtört, a szemében csillogó riadalmat dűváltotta fel. Tudja, kire hozza rá a frászt maga, idióta? Már azt hittem, az a nyomorult robot ugrott a nyakamba. Az ugyan alig, befészkelte magát a kettes elosztó mellé, és szerintem egy antianyag torpedó sem robbantja ki onnan, legyintett az őrmester. Szóval, ki maga is mit bóklászik itt? Hogyan sikerült kinyitni az ajtót? Doktor Horváth vagyok, egyike a maguk utasainak, fújt az öreg úr és éppen a hídra igyekszem. Úgy tűnik, a hadnagy kisasszony kifutott az ötletekből, hát a főnökük engem kért fel tolmácsnak. Én nem nyúltam semmihez, talán mozgás érzékelős vagy mi. Zsóf már letromfolta volna az öreget, de a mögöttük lezuhanó ajtó döndülése mindkettejüket megugrasztotta. Anyád, morogta oda az őrmester a jókora fémlapnak, majd a tudósra pillantott. Oké, okay. Várj, amíg lehámozom magamról ezt a hacukát, aztán magával megyek. Civileknek amúgy sem lenne szabad egyedül buklászni a fedélzeten, pláne nem a hídon. Nem, mintha olyan nagy kárt tudnánk tenni bármiben is, fanyalgott Horvát. A kollégái szerint mindenfajta irányítást átvett az izé, bökött a rakodótér felé a tudós. Szórakozik velem? nézett nagyot Zsoff. A szentségit. Segítsen már, úgy hamarabb megszabadulok ettől a maskarától. – Mit csináljak? – állt értetlenül az idős férfi. – Nem értek a kafanderekhez, akaszaki hátul a baloldali szürke lapozzárat. Mondom, a baloldalit. – Magának hány balkeze van? Amikor Zsoff végre űrruhamentes állapotba került, meglódult a híd felé. Vakancsos lába alatt döngött a fémjárórács. Horváth lihegve próbált vele lépést tartani. – Várjon már! A liftben a tudós megpihenhetett kissé zihálva nekidőlt a falnak. Mondhatta volna, hogy futó versenyre hedz, nem lopják el a hidat, ha fél perccel később érünk oda? Válaszként Geoff csak morgott valamit. Jarisov meglepett vigyorral pillantott a belépő műszaki altisztre. Örmester, magát tényleg piszok jó lehet, hogy kiszabadította saját magát? Nem az én érdemem, uram. Azt hiszem, az a robot engedett ki. Kicsit lemaradtam az eseményekről. Ha elmondaná, mi a bű... Izé, mi történt, uram? Oké, okay. gyors tájékoztatás. A robot átvette az irányítást a főrendszerek felett, beleértve a navigációt, fegyvereket és a hajtóműveket is. Az ajtókat is blokkolta, de úgy 10 perce a védőmező kikapcsoltak, így legalább a kabinokhoz és a közösségi helyiségekhez hozzáférünk. A fegyverraktár, a hajtóműterem és a szerviz alagutak továbbra is zárva vannak, egyelőre még egyikhez sem fértünk hozzá. Jelenleg ismeretlen cél felé haladunk és megpróbálunk kommunikálni az ismeretlen droiddal. Az embereim vetette közbe Geoff. Éppen sértetlenül ücsörögnek az étkezőben. Mi a fenét keresnek ott? Nem veszik észre, hogy az egész teknő mindjárt darabokra hullik a túlerőltetéstől? Fúj, dühösen a műszaki katona. Örmester, mit nem értett azon, hogy nem tudunk bejutni ajtóművekhez? Olyan nincs. Már bocsásson meg, uram, de a lagnel csöveken át. Felejtse el, próbáltuk. Ez a robotcsótány tudja, mit csinál. Telenyomta a csöveket folyékony nitrogénnel, így ha csak nem képes mínusz százfokos fokos levegőt belélegezni, nem jut el élve gépteremig, oké? Okay? Értem, uram. Lohat le az őrmester lelkesedése. Mit tehetünk? Gyakorlatilag semmit. Hátradőlünk és élvezzük az utazást, feszültek meg az Izmokyariszof álkapcsán. Megpróbáltuk az M.I.-t reaktiválni, de olyan logikai hurkok barikádozzák el, amit még egyikünk sem látott. Szóval az M.I. nem törlődött? Nem csak blokkolva van, de ez nekünk nem segít. A félkör alakú vezérlőterem távolabbi végéből csalódott kiáltás szállt feléjük. Horvát a fejét csóválva egyenesedett fel Jenna mellől. Nem válaszol semmire, pedig azt hittem, sikerült legalább az alapszimbólumok jelentését kitalálni. Egyfolytában csak azt ismételgeti, hogy biztonságban vagyunk, ne csináljunk semmit. Igaz, ezt úgy is lehet értelmezni, hogy hadifoglyok vagyunk, ne mozduljunk. Sajnos az egyiptomi hieroglifák és a robot írásos üzenetei elég sok ponton eltérnek egymástól, így a fordítás sem egyértelmű. Zsóf szemöldöke felszállott a homlokán. Bocs, prof, de mintha hieroglifákat említett volna? Mit vigyorog? Igen, azt mondtam, jól hallotta. Úgy tűnik a raktérben lapuló kis barátunk, sok ókori piktogramot képes értelmezni. Barátjámnak a jó édes. Örmester! Jobb, ha ezt a mondatot nem fejezi be a fülem hallatára! Dölt előre Jari fenyegetően az ülésben. Igen, uram, de... Semmi, de... Mivel itt úgysem tehetnek semmit, mindketten balagjanak szépen a közös étkezőbe, és foglalják lemokokat valamivel. Ha esetleg eszükbe itt valami szóljanak. Szépen lassan visszakapunk minden, csak nem annyira, mint azt szeretnénk, dünnyögte Evergrow. Jenna fáradtan heveredett le az ágyára. Nem mert sem a kerethez, sem a falakhoz érni. Nem akarta érezni az állandó remegést. Csak remélni, mert a Joff huhukolása, miszerint egy jókra porfelhő formájában lépnek majd ki a hipertérből, nem válik valóra. Igaz, ha mégis, sosem fogja megtudni. Egy hete, hogy ölbetett kézzel ücsörögnek és bámulják az ablakokon fénylő csíkokként elhúzó csillagokat. Egy hete, hogy Joff és az emberei naponta megpróbáltak bejutni a hajtóműterembe, sikertelenül. Egy hete, hogy a tudósok hol egymást, hol a katonákat marják. Még az amúgy szimpatikus higgatermészetű Grand Zabowski is egyre búskomorabban dörzögette borostás képét. A lánynak nem volt kedve beülni az étkezőbe, hogy a többiek csügget arcát bámulja. Éppen elég volt neki a saját tehetetlenség érzésével megbirkózni. Előhívott egy régi vígjátékot a holotárból. Nézte egy darabig, de valahogy idegesítően üresnek, ostobának érezte a poénokat, hát kikapcsolta a médiaegységet. Pillantás a körbe vándorolt az apró kabinban, tekintete megakadt a polcon heverő lapos korongon Levette, bekapcsolta, és amikor megjelent a mosolygó, integető szülei képe, olyan erősen hasított belé a honvágy, mint még talán soha. Közel egy éve, hogy utoljára otthon, a földön járt. A szülei ódivatú kis háza kis híjján száz éve épült, és New Orleans egyik patinás negyedében állt. Bátja, aki valójában csak a féltestvére volt, ki nem a doszagú, még igazi fából készült épületet. Jenna szerette a keskeny nyikorgó lépcsőket, a festett üvegű ablakot. Carlos csak kísértett kastélyként emlegette James és Miranda Harris otthonát. A lány sokszor ugratta is a bátyját, hogy időrendőr létére mennyire nem szereti a múltat. Igaz, Carlos New York legmodernebb felhőkarcolói között töltötte a gyerekkorát, egészen az édesanyja haláláig ott élt. Miranda, Jenna édesanyja, apjuk második felesége volt, de bárki megmondhatta, ugyanolyan szeretettel bánt Carlosszal, mintha a saját gyermeke lenne. A lány elszundított, de alig aludt pár órát, riadó hangja verte ki az álmot a szeméből. Az apró kabint betöltő, vörös, villogó fényben kapta magára az egyenruháját, és ezerszer begyakorolt mozdulatokkal csatolta fel a övet. Hatalmas erő rázta meg a Helioszt. Jennának az utolsó pillanatban sikerült megkapaszkodni, hogy ne zuhannjon a lehajtható asztalkára. Kitán a folyosóra, és a híd felé indult. Újabb és újabb rázkódások rengették meg a padlót, ezúttal tompa, távoli robbanások is kísérték a földrengés lökéseket. A lánynak semmi kétségesen volt felőle, tüzet nyitottak a hajójukra. A Fedélzeti Memóriabankban sikerült hozzáférnie pár alapvető információhoz. A hajó gépi intelligenciája ugyan foggal körömmel próbálta blokkolni, de egyre kevesebb sikerrel. Eközben elvégzett pár gyors elemzést és úgy döntött, az emberek nem jelentenek veszélyt amíg nem férnek hozzá a fegyvereikhez. Megnyitotta nekik az utat az alacsony vagy éppen zéró veszélyességűnek nyilvánított helyiségekbe. Az egyetlen példány, akivel kicsit gondban volt, az a skafanderes ember a raktérben. Logikai processzora szinte biztosra vette, ha megnyitja számára a menekülés útját, az ember kihasználja és nem jelent többé potenciális veszélyt. A számításokat igazolta a gyakorlat, a felnyiló ajtóval eltűnt az ember is. Az egység hiába próbált kapcsolatba lépni a célállomással, nem érkezett válasz. Aktiválta a másodlagos protokolt, de onnan sem kapott visszajelzést. Ellenőrizte az idegen űrhajó rendszereit, de úgy tűnt, nem a nasszád rádió vagy hipertér kommunikációs eszközeiben volt a hiba. Igaz, hogy ők más módot használtak, de a saját adatbázisából tudta, a központban figyelik az ilyenfajta jeleket is. Rövid helyzetértékelés után úgy döntött továbbra is követi az eredeti parancsot. A megadott cél bolygóra szállítja az embereket. A visszajelzés hiánya viszont arra késztette a taktikai alegységét, hogy a célhoz lehető legközelebb lépjen ki a hipertérből. Az űrjármű reaktorai ugyan már a meghibásodás küszöbén álltak, de úgy vélte még bőven lesz idő, hogy evakuálják az embereket. A feladata az idegen lényekre vonatkozott, az űrhajójukkal kapcsolatban nem tartalmazott semmiféle utasítást. Amire nem számított, hogy alig érkezik meg a célbolygóhoz, ellenséggel találja szembe magát. Az emberi űrhajó pajzsai csupán részleges védelmet jelentettek az automata járőr fegyverei ellen. A droid taktikai egysége elégtelennek bizonyult, hogy egy igazi harci helyzettel megbirkózzon. Sorra veszítette el az ellenőrzése alatt álló űrnaszád sérült rendszereit. Csak az utolsó pillanatban adta vissza a fegyvervezérlést az űrhajó mesterséges intelligenciájának, ám addigra már túl késő volt. Harci helyzetekben az utasítások szerint a hídra beosztott összes tisztnek jelentkeznie kellett a vezérlőteremben. A műszaki katonák az alsóbb szinteken, a hajtómű, illetve energiaellátó teremben gyülekeztek. Normál esetben elég volt egy-egy kezelő a konzolokhoz, de a flotta parancsnokság úgy vélte, csatában jobb, ha mindkét műszak aktívan kiveszi a részét, megfeleződik a reakcióidő. Jenna ideges mosolyt villantotta hirtelen szőke Peterre, a nappalos kommunikációs tisztre. Lehuppant mellé a pótülésre, bekötötte magát, de a tekintetét a központi kijelzőre szegezte. A Helios már kilépett a hipertérből, és nagyon úgy tűnt, Geoff eltúrozta a jajveszékelést, mert még egy darabban voltak. Többé-kevésbé. A nasszád egy szürkész bolygó felett lebegett, ami még nem okozott volna rémületet, de az űrhajó körül cikázó narancs-vörös fénynyalábok már annál inkább. – Még mindig nincs a kezünkben a vezérlés? – kérdezte Jenna. Peter megrázta a fejét nincs. Csak különké is megvárjuk, amíg darabokra lőnek minket. Hassan, mi tart ideig? Csattant fel Jerisov hangja a középen elhelyezkedő parancsnoki posztról. Nem tudom felülírni, uram, amint sikerül kikerülnöm az egyik gátat, ez a kicseszett robot másik dobelén. A kú harapta be az ajkát a százados. Miféle balfék droid az ilyen? Átveszi az irányítást, de kételei rohat rohadt ágyú célra tartani? Hol az ellenség? Mit tudunk róla? Ismeretlen, kisméretű űrhajó... Rohat jól manőverezik? Ezzel aztán kivagyunk segítve. A fele szenzoruktól nem érkezik jel, uram. Mint egy igazolásként újabb robbanás sorozat rázta meg a felderítő űrhajót. A navigációs konzol szinte szilánkokra robbant. Evergrónak és a nappalos társának, Satimnak még annyi ideje sem maradt, hogy felkiáltsanak. A két fiatal férfi teste elernyett, az ülésből félig kidőlve, mozdulatlanul lógtak a biztonsági pántjaikon. Olafszon, a Hydra, de azonnal! Csapott Jarišov az interkom ikonjára. Jövök, szá! A medikus hangja recsegésbe fulladt. Olafszon, Olafson, A szentség magának, válaszoljon! A vezérlőterem fényei vibrálni kezdtek, majd a vészvilágítás kivételével, majd minden fényforrás elsötétedett. Százados! Itt Zsav! Zendült fel a műszaki örmester rémült hangja a belső kommunikációs vonalban. Bejutottunk a hajtóműterembe, de kurva rossz hírem van. A kettes és négyes reaktor kifújt, az egyesben az antianyag separátor az utolsókat rúgja, max. 5 perc és a héliaszból csillagbor lesz. Jimmy, hagyd a picsába a... a... kommunikációt hatalmas robbanás vágta ketté. Jarisov elsábat kiadta a parancsot. Hajót, elhagyni! Ismétlem! Hajót, elhagyni! Mindenki igyekezzen a legközelebbi mentőkapszulához! Jenna enyhe pánikba esve rángatta a biztonsági övet és csak a harmadik próbálkozásra sikerült kiszabadítani a magát. Úgy érezte, mintha nem is ő lenne, aki tántorogva igyekszik talpon maradni az egyre hevesebben rángó padlón. Mintha csak utas lenne a saját fejében, aki hagyja, hogy az élet ösztön rángassa valamerre. Arra eszmét, hogy erős karok ragadják meg a vállát. Befelé hadd nagy! Valaki nagyot lökött rajta, szinte át esett a a személyes mentőkabin magas küszöbén. Odapen Geoff kormos piszkos arcának látványa fogadta. Az őrmester a lány felé nyúlt, lerántotta a másik ülésre. Kösse be magát, mert ez rázós lesz. – Hall vannak a többiek, hallotta meg a lány Jarisov dörmögő baritonját. – Rix, halott, Dean és Mike a kettes mentőkapszulához mentek. – A civilek? – kukucskált ki a nagy darab férfi nyitott ajtónát, a kihalt folyosóra. – Fingom sincs uram! – az első tiszt az interkomhoz hajolt. – Mentőkabinok, jelentést! – Egyes kész! – Horváth, Zabowski, Hassan és Mörri a felirzetén! – Kettes kész! – Dean, Omar a mentőegységek sorra bejelentkeztek. Az első tiszt biztosra akart menni, hogy senkit nem hagynak véletlenül a fedélzeten. Oké, okay, akkor ennyien lennénk, határozott Jariszov, majd rácsapott a zárómechanika gombjára. A következő pillanatban azonban rémülten felordított, mert fémes csillogású, vékony gépkarok ragadták meg a lassan zárodó ajtót. Az idegen robot bogára férrel lökve besúrrant a mentőkomba, majd, mint jól nevelt kutya, a padlóra kushat. Geoff felhördült, az oldalfegyvere utánkotorászott. Most bezzeg mentenéd a bőröd, mi rohadék! Örmester, tegye el azt a kurva pisztolyt, ordított rá a százados. Ha itt bent elsüti, mindannyian megdöglünk! Jarisov szinte bezuhant az ülésbe, és alig csatolta be magát, az automatika kilőtte a kabint. A hengeres formájú kapszula kényelmes, lassan forogva hagyta el az űrhajót. A három űrhajós elfacsarodó szívvel, bennakad lélegzettel figyelte, hogy a távolodó testét néma robbanások izzó lángjai szaggatják darabokra. Az utolsó, kékes villanás lehetett a hajtómű hattyú dala. A mentőkabin veszettül pörögni kezdett, a fedélzeti számítógépnek percekig tartott, mire sikerült a tébolyult, kaotikus forgást megállítania. A robotról elfeledkezve, hol a műszerekre, hol az apró ablakokra pislogtak. Pár perces szemlélődés után az őrmester megszólalt. Százados! Hadnagy! Maguk is azt látják, amit én! Joff hangja a szokásosnál reketternek, halkabnak tűnt. Lehetetlen! Meregette a szemét az első tiszt. Egyedül maradtunk, mondta ki végül a lány hangosan minthármuk gondolatát. Sem ellenség, sem barát nem bukkant fel az érzékelők hatósugarában. A szürkés zöld bolygó körüli űrben csupán finom por csillant meg a távoli nap fényében. merev tekintettel fordult el az ablaktól, majd szinte dühösen megpöccintve pár igazi békebeli kapcsolót. A mentőkompokat még mindig a jó reg elektronikus rendszerekkel szerelték fel. A bolygó lakhatónak tűnik. Leszállunk. Keresek egy... Hé! Hey! A robot megeleveredett csápjait a konzolba furta, és mire az emberek bármit is tehettek volna, már beállította a leszállási paramétereket. Százados! Ne engedje hozzáférni a rendszerekhez! Rikoltott fel Geoff. Vicsirájak, Vágjam fejbe? Ne! Hagyják békén! szólt rá a férfiakra Janna. Van egy olyan érzésem, ez a robot bogár jobban ismeri a bolygót, mint mi. A mentőkomp begyújtotta a hajtóműveit, és a Helios három megmaradt túlélőjével a fedélzetén megkezdte az ereszkedést az idegen égítest felszíne felé.